Збройною окупацією Російською Федерацією частини території України, а саме півострова Крим. Вторнення до України підтримали лише 11 найвідстаріших країн світу. Але, як і 34 роки тому, резолюція виявилася практично безрезультатною.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 Росія поступово, але невідворотно, втрачала своїх стратегічних союзників. Одна по одній від Росії відверталися країни Африки і Азії. 1990-го розсипався соціалістичний блок. Слідом...